How to read?! Yes. Hej, og velkommen til Bogmærket på Aarhus Studenter Radio. Jeg hedder Josefine, og ved siden af mig er Katrine. Hej. Og det er os, som laver den her fantastiske podcast, hvilket jo ikke kun er vores mening. Nej, det er faktisk slet ikke vores mening. Det er noget, kun andre har sagt til os. Ja, den er i hvert fald helt upartisk, den mening. Fuldstændig. Og øh, bogmærket, det er en rar podcast, som er alt andet end højkulturelt. Hver uge så snakker vi om en ny bog, og vores hemmelige mission, det er at få flere til at læse bøger. I dag så skal vi tale om Kvinden ved 1000 grader af Halgrimor Helgasson fra 2013. Og vi starter med at fortælle lidt om Mr. Helgasson, for så at snakke om 2. verdenskrig og hvordan det optræder i bogen. Og så slutter vi af med, forfatteren siger. Ja, og vi vil gerne lige komme med en disclaimer, fordi vi kan ikke snakke islandsk. Og halvgrimur er et islandsk navn. Så undskyld, hvis vi udtaler det forkert. I har efterhånden hørt os sige undskyld relativt mange gange for at tænke, at vi ikke kan udtale. Men, men i det mindste, så prøver vi. vi. Vi gør vores allerbedste, det lover vi jer. Og vi udfordrer os selv ved at læse bøger, der kommer uden for vores comfort zone af Anna og Jens og Morten. Og Morten. Det er rigtigt. <laughs> Fra sidste afsnit. Men Morten, det kan man jo også... Altså, man kan sige Morten, eller man kan sige Morten. Nej, det er det samme. Det er meget det samme. <laughs> <laughs> Men det er ligesom Malene og Malene er ja, der er forskel. Halgrimor Helgasson er født i 1959, og er 58 år gammel. Han har siden 1983 arbejdet som forfatter og kunstner, og har noget af CV, må man sige. Han har boet ret mange steder omkring i verden, men er islænder, som vi nævnte før. To af hans romaner er blevet filmatiseret og fire af dem er blevet lavet om til teater. Og han er manden bag en tegneseriefigur, der hedder Grimm, som også er hans alder ego. Ja, det er hans alter ego. Ja, men vi har ikke set tegneserien, <laughs> så vi ved ikke helt, om det er et godt alder ego eller dårligt. Jeg tænker, det er godt. Men det kunne også være en fordrukken mand, der hedder Grimm. Der gik rundt og børn. Jeg tror bare, det er, fordi han føler, at han er uh. har græm Ja. Nå, det ved vi ikke. Alt der spekulationer Men jeg har mødt ham igennem mit studie, og jeg synes, han virkede mega cool. Jeg havde ham til noget undervisning, hvor vi havde læst bogen, og så kom han og snakkede med os omkring oversættelse fra Island til Dansk. Det var helt spændende. Men det her er faktisk også en af de sjældne tilfælde, hvor det er mig, der har sagt til Josefine, at hun skulle læse en bog. <laughs> ja. Det tog lidt tid. Ja, hun skulle lige, lige løbe lidt i gang, vil jeg sige. Ja, faktisk så, øh, så gjorde jeg det skyldfølelse, fordi jeg boede tre uger i Katrines lejlighed i sommer. Og, øh, og da jeg så kommer for at overtage lejligheden, så ligger bogen på bordet, hvor hun sådan har skrevet en sød post-it-note. Hvor der stod, du kommer til at græde, læsten. den. Og du kom til at græde. Jeg havde ret. Men Hal Grimor er en mand, der er ret vild, og som har været lidt rundt omkring. Og øh, vi ser jo så kun på det her ene værk, men der er nok at tage fat i, må man sige. Ja, han er også kunstner. Ja. Og politisk aktiv. Ja, og en kort overgang, så var han stand-up-komiker i Island. Kort overgang. Han kan mange ting. Det kan han virkelig. Kvinden ved 1000 grader er en bog, som egentlig er en optegnelse af Island set gennem et menneske, nemlig Herbjørg Maria Bjørnsson. Og hun bliver bare kaldt Hera af stort set alle, hun kender, og af sig selv, og også af os derfor. Og Hera, hun ligger for døden. Hun er 80 år, og hun ved godt, at snart så får lungekancer en buk med hende. Hun har haft lungekancer i 20 år. Men øh, hun er lige og fortsætter med at ryge, og det suger stukket af for det alderdomme hjem, hun blev placeret på. Og øh, ja, så hun ryger og ruer på sit dødbringende æg, sit livsæg, som hun kalder det, som er en, øh, en øh, granat en hun, håndgranat fra Tyskland, hun engang har fået af farmand. Og øh, den har hun stort set altid haft. Øh, øh. Gennem herres øh, rimelig udslugte hjerne, som er på rimelig mange stoffer og som bruger iltmaskinen, fordi hun har så dårlige lunger. Så det eneste, hun fjerner iltmaskinen for, det er at få Der får vi den her historie om hendes liv, og den får vi ikke kronologisk. Øh, vi får historien om her, men vi får også historien om, hvordan Island blev selvstændigt. Vi kommer derfor igennem 2. verdenskrig med teenageren Hera, og så øh, verden helt op til 2008, hvor hun øh, dør. Uh, Hera, hun sætter faktisk øh, sin egen dødsstatue, uh, og en af, en af de ting, som jeg synes var hysterisk morsomt, det var, at jeg kunne ikke helt forstå i lang tid, hvorfor bogen hed Kvinden med 1000 grader. I ved, nogle gange så giver en titel bare <laughs> mening, men med den her, jeg var sådan, hvad er det, hvad er det? Hvorfor? Hvor kommer hun fra? Ja, og, og det er, at hun ringer og spørger hvor hvad, hvad kan sådan et, sådan et fyr, hvor man brænder mennesker i? Ja, men det er 1000 grader varmt. Nå, men så vil hun gerne bestille den dato, hvorpå hun skal brændes. Og øh, damen i den anden end er sådan lidt paf, fordi normalt så er det de efterladte der ringer og siger, at vi har en, der gerne vil brændes. Men her er det så den kommende døde, der ringer og siger, at jeg vil gerne brændes. Ja, det, altså historien er, er ret sjov, men også ret hårdbarsk. Som jeg sagde før, så græd Josefine lidt. Det, men ja, hun grinte også. Den her bog handler om, hvordan et menneske kan betyde utrolig meget. Man skal ikke lade sig skræmme af den på dansk. Man må godt græmme sig lidt, fordi hold kæft, hvor er det en grim forside. Ja, det, altså nej, var den det en grim. Det, ja, det var faktisk noget af det, vi snakkede om, da jeg havde undervisning med Halgrimor. Og der var en, der spurgte, hvem det var, der var på forsiden. Fordi man var sådan, er det hende, eller er det ikke hinden. Og han sagde, at det vidst bare var en fra forlaget, der havde fundet et billede på en af de her billedsider, hvor man bare kan tage dem. Øh, og så havde de gjort det. Så det, det, jeg vidste lidt bare en tilfældig kvinde. Altså, det har intet med kvinden at gøre... Jeg tror, hun er sikkert den søde dame. Hun ser ret cool ud. Altså, hun kunne godt være, her. cool. Men bogen er bare sygt grim. Og når man så ser for eksempel den amerikanske udgave, Woman at Thousand Degrees, så er den altså mega cool og formet som en håndgranat. Er der gjort lidt mere ud af det tekniske? Den er bare se, hvad det ikke så cool ud. på dansk. Og det synes jeg er mega synd, fordi... Det gjorde, at øh, jeg ikke gider at læse bogen. Det kan være helt ærlig at sige. Men da Katrine viste mig den, så var jeg sådan, hold greb. <laughs> Men hun læste den. Yes! Jeg så det skal man ikke lade sig skræmme med. Og hun synes faktisk, det var god. Lad os lige starte med at slå én ting fast. Hvad er det? Den her bog er ikke en biografi. Men så alligevel. Den her bog beskriver Islands historie, og så er den super kontroversiel, fordi Hera er et rigtigt menneske, som har levet, og som Helgasson har mødt. Men det, han skriver, passer ikke biografisk omkring hende. Han har altså digtet noget over en karakter. Som findes i virkeligheden. Han har skabt Hera over den første islandske præsidents barnebarn, Brynhildur Georgia Bjørnsson, som levede fra 1930 til 2008. Og på den måde passer hun meget godt med Hera, fordi Hera dør også i 2008. Ja, også født i 1929, tror jeg. Ja. Så altså, han har ligesom taget den her karakter, og, og i bogen er Hera også barnebarn til Islands første præsident. Og sådan. Han har, der er nogle mange ting, der passer, men der er også rigtig meget, han bare har fiktionaliseret hen over den her person. Ja, blandt andet så har vi tjekket, at, øh, at der i Island blev øh, udgivet 19 sider Tæt skrevne sider om, hvilke ting, der er faktuelt rigtige i kvinden med 1000 grader, fordi det har været et kæmpe diskussionspunkt. Øhm, problemet er bare, at vi kan ikke afsløre, hvad det var, der var så omdiskuteret omkring den her bog, som har skabt sygt meget røre i Island omkring den, fordi det vil udlægge bogen. Altså, det vil simpelthen ødelægge læsningen for jer. Man må ikke vide det inden. Nej, det, det er en kæmpe spoiler, hvis vi sagde det. Så derfor ja. lader vi være, og så lader vi det hænge som en form for cliffhanger. Ja, og, og grunden til, at vi simpelthen ikke kan sige det, det er fordi, at det først bliver afsløret på bogen sidste 20 sider. Eller måske de sidste 10 sider. Altså, det er sådan helt vanvittigt tæt på slutningen. Ja, og jeg vil sige, det er jo så fint, at Josefine fandt ud af det, skrev hun. Jeg er ret sikker på, at det var sådan om natten, når jeg lå og sov. Ja. Og Svine var meget vred på mig over, at jeg ikke havde sagt det. Ja. Og skrev en meget sur besked over, hvorfor jeg kunne finde på at sætte i til at læse sådan noget. Det er rigtigt. <laughs> jeg, vil, jeg vil godt vise jer samtalen, men det kan jeg ikke. Fordi jeg skrev lige præcis, hvad det handlede om. Fordi Katrine, hun vågnede, så var hun sådan, hvad mener du? <laughs> jeg forstod ikke, hvad hun havde skrevet om. Fordi hun havde lige glemt at nævne, at det var den her bog, der ja. handlede om. Så jeg meget forvirret. Men det er jo en perfekt bog, og det vi skal diskutere om den, det er 2. verdenskrig. Og det, man ligesom får i bogen, det er Islands rolle, og Island er ligesom et, et ret lille land, og i starten af 2. verdenskrig er det ikke engang et, et selvstændigt land, men det tilhører stadig Danmark. Woo! Og vi skal nok lade være med at afsløre, hvordan Island blev selvstændigt i bogen. Der er meget, vi ikke vil afsløre. <laughs> men vi kan godt sige, at den danske konge ikke var glad. Det var han bare ikke! <laughs> Forræderi. De stjal noget af den danske stat. Jeg følte mig selv lidt for rødt der. <laughs> <laughs> Savine føler det meget, når hun læser en bog. Jeg føler sygt meget. Bogen er en personlig beretning, som er fiktiv, men det bliver lidt svært at se, at den er fiktiv, fordi man følger krigen meget tæt på. Og Hera bliver først skilt fra sit land, fordi hun flytter til Danmark. Så bliver hun skilt fra sin familie, først sin mor og er sin far. Og til sidst, så bliver hun ligesom skilt fra alle, hun kender, og det får kæmpe store konsekvenser for hendes liv. Ja, for hendes videre liv. Ja. Og, og, og det interessante er, at bogen netop ikke er kronologisk, så den her tid i Tyskland, eller ja, den her tid, hvor hun er alene i Tyskland, den får vi faktisk først til sidst, men vi bliver hintet ret hurtigt, at hun har været alene i Tyskland. For hun siger sådan, og fra min første tid i Tyskland, hun vender nemlig tilbage senere, <laughs> men, men da hun voksede men fra sin første tid i Tyskland. Så det er ikke, fordi det er en overraskelse, at hun har været alene. Øh, blandt andet så ved vi igennem hele bogen, at hun har fået den her granat af sin far, men det er først relativt sent, vi får at vide, hvordan hun har fået den her granat. Og fordi den er opbygget sådan, så ser vi konsekvenserne, øhm, inden... Inden de sker i kronologisk rækkefølge. Æ, nej, ja. Vi ser bare, hvordan konsekvenserne er for kvinden, og det gør, altså kvinden Hera, Og det betyder, at vi ser, hvordan mennesket er formet, men ikke, hvordan det er blevet formet. Nej, det får man ligesom i bidder. Ja. Og, og... og, og Uh, Hera, især som ung, men også som uh, gammel, <laughs> Det er, uh, hun virker som en kvinde, der ikke kan finde ud af at holde benene samlet, hun kan ikke finde sin identitet, og hun kan aldrig holde sig i ro. I store dele af bogen, så er hun gammel, usympatisk og røv-irriterende. <laughs> altså, jeg synes bare, hun var så træls. De første 50 sider af bogen, der bliver bare ved med at skrive til Katrine, men hun er bare så irriterende. Ja, og jeg blev ved med at sige, ja, men du skal bare læse lidt videre. <laughs> <laughs> og det skal man også, det, fordi bogen, bogen er ikke irriterende, skal Nej. det sige, Og det er jo et positivt tegn, at man bliver påvirket af det, man læser. Så, så det, det var slet ingen skildring af, af, at det var noget dårligt på den måde. Men når man så har læst hele bogen, og man har kronologien inde i hovedet, så forstår man, hvordan mennesket Hera er formet. Og det er jo... Et vanvittigt moment. Ja, det er lidt ligesom at få smidt en håndgranat, kan man sige. Ja, det er lidt ligesom at få smidt en håndgranat. Altså, alting eksploderer bare. Til sidst har du bare et hul, hvorfra det hele opstod. Ja, bogen. <laughs> ja. Jamen, det bliver... Ja. <laughs> Så filosofisk lige her. <laughs> Og vi læser ikke engang filosofi. Bogen, det er en skildring af, hvordan et menneske er formet og hvad et menneske består af, og hvordan et menneske bliver, som det er. Og det er utroligt rørende. Det er klamt, og det er hårdt. Bogen den er blevet kaldet rå. Ja. Barsk. Ja. Men den er også sjov. Og den er nemlig mega sjov, fordi Hera selv har psykopat meget selvironi. Ja, så man ligger lidt og klukker, og så på næste side ligger man lidt og græder. Det er sådan lidt, lidt et, et to sværd, svær, hvor man, hvor man bliver sådan rykket rundt i følelsesmanation. En, en rigtig sjov ting, det er Lærke, der passer på Æ, Hera her, inden hun skal dø, som er sådan lidt buttet og ikke har nogen kæreste, og stadig siger, ser jeg med sin mor. Og Hera er sådan, at du skal ud og have noget mand. Du skal bare ud og have noget pik. Kom nu afsted med dig. Ud og dans. Ud og have nogle mænd. Kom nu. Du, kan, du bliver nødt til at være lidt, lidt mere som mig. Og Lærke, hun, hun er meget sød, så hun er sådan, ja, ja. <laughs> ja. Altså, ja, der er mange sådan åndssvage, sjove momenter, hvor man sådan tænker, hvad er det lige, der foregår her? Også herer, øh, gamle hera, der ja. ligger i, i sin seng, skriver, <laughs> <laughs> altså, skriver med en gut fra, fra Australien, som tror, at hun er en kvinde 20 der ser smuk ud, og og, her, de skriver ligesom, <laughs> ja, og de skriver ligesom om deres kommende liv, og, og hun, hun hygger sig lidt ved at, ved at skrive med ham. Ja, hvad er det, det hedder? Catfishing? Ja, det er, lidt, det, det er faktisk præcis det Hera gør. Sådan som 80 så ligger hun i den her i sit dødsleje, hvor hun ligger og pulser smøger og har lungekancer Og så skriver hun med mænd i alle, på alle mulige kontinenter, hvor hun lader, som om hun er meget... Noget helt andet end hun er. <laughs> ja. Og det er også bare øh, super sjovt. Og så gør hun bare grin med de her stakkels mænd, der tror på hende. Og det er, lidt, ja, det, det er lidt sjovt, fordi normalt så hører vi jo om de her mennesker. <laughs> den nigerianske prins, der skriver om, at øh, hvis vi lige giver ham han, vores kreditkort, så får vi 4 millioner <laughs> kroner. Eller, eller vi hører om en eller anden dame. Vi får en mail om, at en eller anden dame i Amerika er død, og vi er den eneste slægtning. <laughs> Sådan yeah. noget, ikke men, men, men hun gør det omvendt. Hun er lidt den rige dame, der <laughs> skriver til de her godtroende mænd. Hun har blandt andet også kontakt med en afrikaner. <laughs> ja, ja. <laughs> en helt åndssvagt. Men på den måde, der er rigtig meget humor i historien, men der er også rigtig meget råt og barsk skildring af den her krig. Og til at starte med er Hera i Danmark, og skildningen af Danmark set gennem islandske heras øjne påvirkede Josefine ret voldsomt. Ja, ja, altså vi starter krigen ud i, øh, i Danmark 2. verdenskrig, og, og vi bliver jo besat af Tyskland. Og, øh, og jeg fik sådan lidt kvalmende af det. Noget af det er, at Hera hun bliver mobbet, fordi at hun er islander. I skolen, hun går stadig i skole. Jeg tror, jeg tror ikke, at uh, hun er 10 Ja, det, er, det starter. Hun, hun er ikke så gammel igen. Øhm, men hun bliver mobbet, og det gør. Hun bliver faktisk mobbet i, i så ekstrem en grad, at hun stopper med at gå i skole. Hun går bare ud af hoveddøren, så går hun et andet sted hen. Og en af de steder, hun er, det er en opgang, hvor hun møder en tyskerluder. Øh, og det er en dansk kvinde, som prostituerer sig, og hun bliver set sygt meget ned på. Fordi alle godt ved, at tyskerne kommer ind mellem hendes lov. Og øh, så får vi et blik på, hvad det er, der egentlig gør, at den her øh, danske kvinde, hun lader sig selv prostituere for de her tysker. Og jeg var bare sådan... Ja, jeg, jeg har faktisk ikke engang ord for det. Jeg synes faktisk, det var, det var virkelig brutalt, og det var virkelig øh, hård læsning, fordi det er uden tvivl sådan, at flere kvinder har haft det. Og så bagefter, da krigen var slut, så var vi jo alle sammen i Danmark øh, med i modstandsbevægelsen, og så fik vi indført dødsstraf, og vi barberede håret af alle de kvinder, der har været sammen med tyskere. Og jeg kunne bare lige se den her kvinde for mig, der fik barberet håret af og blive hånet og næsten stenet. Og der var bare en grund til det. Ja, igen vil vi ikke rigtig afsløre grunden. Det er virkelig svært, når man ikke kan gå helt tæt på <laughs> teksten. Vi har heller ikke tænkt mig at læse noget op for jer i dag. Nej. Øhm, og, og det er det her med, at vi kan ikke det kan ikke gå så dybt ned i den, fordi man afslører lynhurtigt noget, der bliver... Ja, fordi bogen er skrevet i de her fragmenter, som faktisk er ret korte. Øhm, sådan en side til ti sider af gangen. Og det er sådan, kapitlerne ligesom er opdelt. Ja, det er sådan, kapitlerne er. Og de starter altid med et årstal. Øhm, så man ligesom ved, hvor man er henne <laughs> i hendes øh, hjerne. I heres hjerne, der bare rappler sine fortællinger af sig. Men det det her med skæbner, især under krigen, og hvordan en skæbnes påvirkning, det skaber roet helt fra 1944 til 2008. Ja, man oplever også, udover at hun, hun starter i Danmark, så er hun også i Tyskland, om, der bor hun på sådan en lille bitte tysk ø på et tidspunkt, ja. Og der får man også sådan et indblik i, hvordan den her tyske ø er påvirket af krigen. Ja. Og når vi tænker Tyskland, og vi tænker 2. verdenskrig, så tænker vi, at de alle sammen var kæmpe støttere til Hitler. Og at de alle sammen synes, at det var en genial idé, og de havde ligesom valgt ham til deres fører. Og Sådan er det måske ikke helt på den her ø. Der er også lidt ligeglade. Ja, de, de tager det meget chill, og det er også lidt en anden, et andet blik på den her... Men det er også, fordi de ikke føler sig som tyskere <laughs> ja. på øen. Der er jo én tysk familie, og det er den herre, bor vi, ikke? Jo. Og, og så er der, et, hvad hedder de, friserne. Ja, friser tror jeg det ja. Og de føler sig i hvert fald ikke tyske. Der er i hvert fald ikke mange billeder af Hitler på den ø. Nej. Og det, og det er også noget det, man, man får ligesom et andet perspektiv på krigen igennem Heras rejse rundt i verden, eller i Europa er det nok mest. Men, ja. Og, og så, ligesom, jeg ved ikke, om nogen af jer kender John Byrne, men han har skrevet Drengen i den på pyjamas. Og sidste år, der udgav han en bog om, øh, sådan hed Drengen på bjerget. Men han skriver i øjenhøjde om 2. verdenskrig til børn. Og, øh, og der får man sådan et ambivalent, forhold, eller ambivalent, ambia. Der får man et ambivalent forhold til, hvordan man bliver presset til øh, som tysker og øh, forhældige Hitler og hans idéer. Men man kommer meget modvilligt til at forstå, hvorfor tingene øh, var, som de var. Og man kommer også nogle gange lidt mod sin vilje til at forstå, hvordan man egentlig som individ godt kan tænke, jo jo, jeg skal da skyde en, en, en jøde. Desværre. Det, det er sådan helt sygt, men det er faktisk det er enormt god litteratur. Og det er lidt det, der faktisk også er i den her roman, fordi Heras far er øh, tysk soldat. Ja, han med er i sælerkrop. ss eller ja. ja, det tror jeg. Han, øh, han synes, og det han synes, at det er en mega god idé, og at Hitler har helt ret, og det Hitler gør er helt rigtigt. Og det er ret skidt i forhold til at være islænding, fordi islænderne generelt ikke synes, at Hitler var en sød fyr. Ja. Også under krigen. Ja, men Island var jo meget langt væk fra det, på den måde. Det er jo som om, også fordi, at, at når Hera hun kommer tilbage til Island efter 2. verdenskrig, så, så bliver hun mødt meget med en modvilje, hvor hun sådan siger, at I var der ikke. I var ikke en del af det. I var herhjemme på Island, og I, I ved ikke en skid. I var virkelig langt væk. Øhm, I, ja. Island, Danmark bliver besat. Og, øh, og formelt set, så bliver Island jo så også besat. Men øh, amerikanerne, de kommer og laver en base på Island, og derfor så bliver Island øh, under amerikansk besættelse, i stedet for tysk. Og øh, de, de er ikke rigtig med i krigen. Nej, de men... tilbyder jo ikke deres unge mænd. De bliver jo ikke udsultet på samme måde. Nej, og det er også det, der gør, at vi ligesom får den her anden vinkel på 2. verdenskrig. Det her med, at, at man får... Heras helt personlige vinkel helt ned til den her tyske ø, men man får også at vide, hvordan Island rent historisk har forholdt sig under 2. verdenskrig. Ja. Og det er det, der gør, at den også er lidt svær at skille imellem, om den er biografisk eller ej, fordi ja. der er så mange historiske ting, der er korrekte. Ja. Så man kan lære rigtig meget bogen, men samtidig kan man også bare læse den som et stykke fiktion og tage det med som man synes er spændende og sjovt og dårligt. Jeg synes især, at det, de har... Øh... Jeg har læst ret mange anden verdenskrigsbøger, og jeg har også læst flere, der var kedelige. Den her var ikke kedelig, fordi den havde et helt andet perspektiv på det. Hera, hun står lidt med, med et ben i hver grav, den der støtter tyskerne, og den der ikke støtter tyskerne, og, øh, og den som fik udsat en masse af krigen på egen krop, Helt ufrivilligt. Hun er kun et barn. det står på og bliver så voksen i det, fordi det bliver hun nødt til. Sygt tragisk. Ja, det er en ret tragisk historie, men samtidig, som jeg sagde før, er den sjov. <laughs> det er meget vigtigt, at man ikke kun tænker, at så er det sådan en, hvor man tyder på alle siderne Fordi det, er det, der gør, at den er til at komme igennem, Nemlig det er humoren Og det, og det kan være, at nogle af jer har hørt om øh, Anthony Doer og hans øh, Alt det lys, vi ikke ser, som også er en anden verdenskrigsbog Den vand Pulitzerprisen Og derfor øh, blev den annonceret øh, vildt meget alle mulige steder Men det kan også være, at I ikke har hørt om den det er en roman, der skal få dig til at føle rigtig meget fra start til slut. Jeg var ikke særlig imponeret af den sprog, det var flot. Men øh, handlingen var flad og kedelig, og karaktererne var for mig øh, kedelige, og det hele blev sådan forudsigeligt. Det er min mening. <laughs> det er ikke for at påvirke nogen, øh, hvis I er uenige. Please sige til. Øh, men kvinden med 1000 grader, den overraskede mig fuldstændigt. Både som anden verdenskrigsberetning, men også bare som mm, roman og måden, den er opbygget på og måden, den er fortalt på. Jeg var sygt glad for, at du pressede mig til at det. <laughs> jeg er også glad for, at jeg fik dig. Og, og samtidig med, at, at jeg lærte noget om mig selv, så har jeg også lært øh, et andet aspekt af både dansk historie, som jeg ikke anede noget om, og så især meget om Islands historie. Ja, og det var noget af det, jeg havde... Det var det, der gjorde den svær for mig at læse, kan jeg huske. Det var at der bliver name-droppet utrolig mange steder på Island. Ja. Og øh, jeg ved ikke noget om Islands geografi, så det sprang jeg lidt og elegant henover. Ja, jeg har slået mange steder op. <laughs> der kan man sige, at der er lidt to tilgange til at læse den bog. Og for mig handlede det ikke så meget om, at jeg skulle øh, blive klogere på Islands geografi, så jeg sprang det over, og Josefine har jo så valgt at slå det op, fordi hun vil gerne have hele læseoplevelsen med. Nogle gange, nogle gange, så springer jeg bare ting over. Men man gør det altså helt automatisk. Men Google Maps er bare så nemt lige at <laughs> <Check> det på. <laughs> ja. Men jeg har blandt andet, jeg har jo for eksempel ikke slået op, om øh, det var Islands præsident, og øh, hvem Islands præsident var gift med, om det er en dansker, og om hans njæse var hende der inden. Ja. En af Heras mænd er blandt andet, altså, her efter hun kommer hjem, for en verdenskrig, har øh, ret mange elskere. Ja, der lever hun det liv Og øh, en af dem, det er jo øh, John, John Lennon. Ja, John Lennon, som hun kalder sin fredsjon. Hun har mange joner. Ja. Eller johnner, det må I selv bestemme. <laughs> hun har rigtig mange johnner. Hun har en før-john, og en, <laughs> en mellem-john og en efter-john. Og så har hun sin freds -John. Og det er igen det her med, at, at hun ligesom går til det med den her ironi, at... Det kan godt være, at hun, hun godt ved, at det måske ikke er helt vildt klogt at have været sammen med fem forskellige John'er. Men så går hun bare til det med lidt evoni, og så, så bliver det okay og lidt sjovt. I det mindste er hun konsekvent, ikke? Ja, det er, det er rigtigt nok. Jeg tror også, at der er en af dem, der ikke hedder John. Men det passede ikke lige ind i hendes program, at hun skulle have børn med en, der ikke hedder John. Så han bliver altså nødt til at hedde John. Det, det er altså ret sjovt. Ja. Som sagt er der virkelig mange sjove momenter i, i bogen, og jeg synes, I skal læse den både for at blive klogere på 2. verdenskrig, men også for at blive underholdt sindssygt godt, og for at finde ud af at blive litterært begavet. Altså det her, det er, det er lidt et litterært mesterværk. Ja. Den er altså bedre end alt det lys, vi ikke ser, som vandt Pulitzerprisen, siger det bare. Den var også nomineret til Nordisk Råds litteraturpris, nemlig. Så det er også lidt props til kvinden med 1000 grader. Vi har skrevet til Halgrimur Helgeson, men vi har altså ikke fået svar endnu. Vi er sikre på, at han nok skal svares. Ikke? Ja, han var ret cool, og han har lige været i politikens boghald og snakket om kvinden med 1000 grader. Og jeg ved, at han burde svares. Det kan jeg mærke ind i min krop. Ja, også i mine bene kan vi mærke det. I dine bene. Vi kan begge to mærke det. I vores bene. I vores bene. <laughs> Men det vi skal også spørge ham om var... If poison expires, is it then even more poisonous, or is it no longer poisonous? Oversat og til dansk. Hvis gift bliver for gammel, er det så mere giftigt, eller er det ikke længere giftigt? Ja. Hvad tænker du? Altså, lytteren. <laughs> jeg tænker, du du lytter. Yeah! Jeg ved det ikke. Hva hvordan har du det, hvis du skal komme med et bud? Jeg vil helst ikke, uh, ikke lave sig om, at jeg er genial på det her spørgsmål. <laughs> Så jeg, jeg, jeg vælger retten til ikke at svare. Ja. Er det meget, mig, <laughs> det skal være genial? Fordi det kan godt blive interessant. Altså, jeg, jeg, det, jeg vælger det meget politiske svar, der hedder, at det kommer an på, hvilken gift vi snakker om. Nej, nej. Okay, det er endnu værre end ikke at svare. Altså, jeg synes, det er sjovt, hvis det bliver mere giftigt. Det er sådan lidt ligesom, du ved, vand i en glas... Nej, vand i en flaske. Det har en udløbsdato. Ja. Men det, jeg har hørt, at det ikke er vandet, du ved, der er mugner, men det er flasken, der mugner. Fordi det er materialet, flasken er lavet af, der har en holdbarhedsdato, ikke? Men med gift, som jeg tænker, at problemet kunne være, at det måske bliver mere giftigt, og så kan man ikke bruge det til det der intention. Fordi hvis du nu bare var meningen, at du skulle give nogen sådan ekstrem diarré, men de så dør af springt tarmen, fordi det er blevet mere giftigt. Nogle så kan... billeder, du har her, kan <laughs> så kan man jo ikke bruge det mere. Nej, det er rigtigt Så man kan jo, man kan godt have en gift, en gift, der er for giftig. Ja. Ikke? Jeg, jeg tænker, det er det, den bliver. Altså jeg har også tænkt det i forhold til sådan en slangegift. Og, men jeg ved godt, at der ikke er nogen udløbsdato på en slange, men for mig er det sådan, prøv at tænke at være sådan en gammel 80-årig slange, og så er din gift udløb <laughs> <laughs> og så virker den ikke mere. For <laughs> tørne? Okay. <laughs> så man er sådan en skodslange. Men er det ikke slanger, der sådan kan blive... Hvis man nu er en gift slange, og ikke en pyton, så er det der mega nedover. <laughs> og nu er jeg 80 men nu kan jeg ikke længere gøre noget. <laughs> så er det bare ironisk distance hele vejen. Så fungerer det ligesom mere. Men vi venter i spænding på, hvad Halgrimor har at sige. Så skal vi selvfølgelig nok give jer besked. Og hvis I har nogle spørgsmål eller kommentarer til dagens afsnit, eller bare også generelt, blandt andet øh, hvilket tøj vi har på i dag, vi har faktisk lidt samme farver på, kan vi sige, sort og bedå. Vi har koordineret det. Mm -hmm. Så gå ind på Twitter, hvor man kan finde os på snabelagbogmærket underscore pc, eller I kan finde os på Facebook, hvor I bare skal skrive bogmærket. I kan jo også skrive til os, hvis I har et forslag, eller noget andet, I gerne vil høre om, som handler om litteratur. Er det mest det, vi er kloge på? Og nogle gange er vi heller ikke kloge. På det? Men vi siger i hvert fald noget om det. <laughs> vi svarer altid. Og Katrine, så er der kun én ting tilbage at sige. Hvad er det, Josefine? Så sætter vi bogmærket.